Jag får börja med att beklaga förseningen för att ta hand om våran skadade kamrat som polisen var så vänliga att ta hand om. Jag måste säga att jag är otroligt...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 Ett samhälle där vi återigen har råd att köpa ett hus och betala av det innan ålderns höst. Ett samhälle där bankerna inte tillåts profetera på bedrägerier och där svenskarna åter kan födas som fria män och kvinnor. Mina vänner, detta är vår vision om ett framtida Sverige. Det är inga romantiska drömmar. Det är realistiska idéer.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 Spjutspetsen i det nationella uppvaknandet. Ni utgör spjutspetsen och framtiden i vårt framtida svenska Sverige. Mina vänner, vi är framtiden!